Опівночі Ольга прийняла останню радіограму центру 221945 року. Голос. Направляйтесь у місто Єнджею до коменданта міста. Питайте Павлова. До Єнджеюва ми не дійшли. О півдні 23 січня опинилися в розташуванні 38-ї армії 4-го Українського фронту. Закінчилося наше перебування в тилу ворога. Полонених здали під розписку у мисленіцях. Молодому лейтенантику із контррозвідки цього здалося замало. І зброю здайте. «Миття циганський пів, не тил лейтенанти мені зброю давав». «Не тобі її забирати!» Назвивав скандал. Виручив полковників штабу армії. Виділив нам Вілліс, Студебеккер, запросив мене у свою хату, ознайомив із маршрутом обстановкою. Вас чекають у штабі фронту. Поїдете через Краків. Попередьте людей. Дорога небезпечна. Заточення проривається німецький танковий корпус. В лісах юрбами шастують. Гітлерівці теж пробуваються до своїх. Особливо небезпечні. Есесівці. На світанку 24 січня, тепло попрощавшись із полковником, з гардем і його бійцями, ми вирушили у дорогу. Попереду визволений Краків. Врятоване місто фашистам не вдалося здійснити свій злочинницький план знищення визначних пам'ятників Кракова, багатьох його промислових підприємств. Про цей план ми дізналися заздалегідь від нашої військової розвідки, яка діяла в тилу ворога. Я можу сказати, що завдяки діяльності цієї розвідки, завдяки допомозі, яку подавали нам патріотичні сили польської громадськості, Інформацію про готування гітлерівців у районі Кракова та про їх сили ми одержали ще тоді, коли стояли в районі Сандомира. Маршал Радянського Союзу, Конєв. Зеннік, Польський, номер 14, січень 1965 року. Як же було врятоване місто? Про це дуже часто запитують нас і усно, і в листах. Посилаються на фінал кіностички майор Вихор. Читачі, певно, пам'ятають, як герої фільму, радянські розвідники, фіною власного життя врятували місто. Епізод напружений. Чи вдасться розвідникам, які вступили у нерівний бій із гітлерівцями, перервати кабель, по якому ось ось шугоне смерть на місто? Ефектно. Інтригуючи. Але в реальному житті розвідника подібні епізоди трапляються досить рідко. Розвідників називають солдатами невидимого фронту. Їхня робота залишається непомітною, як підводна частина айсберга. Праця розвідника, щоденна копітка, нерідко одноманітна, чимось нагадує одночасно роботу шукача золота і ювеліра. Спочатку шукаєш і відбираєш факти, потім пресуєш їх, шліфуєш поки не вийде донесення у 5-6 святків. Одне таке донесення часом варте доброго десятка ефектних вибухів. Можливо, ми декого розчаруємо, але тут уже нічого не поробиш. Чого не було, того не було. Ніхто з групи «Голос» не переривав руками смертоносний кабель. Ніхто не загинув. Але, як чітачам вже відомо, ще напередодні 1945 року План замінування головних об'єктів Кракова не був для нас таємницею. Після тривожних донесень товариша Міхала та музиканта цією справою зайнявся Отман. Згодом йому вдалося побачити план замінування міста. Чіпка пам'ять досвідченого розвідника зафіксувала його. Дані правдивого підтверджувались донесеннями ДС. Я доручив грозі посилити спостереження за всеми заминованными объектами.